5. Mosebok Kapitel 1 Dette er de ord som Moses talte til hele Israel i Jordanområdet, i Ødemarken, på Ørkenslettene foran Suf, mellom Paran og Tofel og Laban og Hasserott og de Sahab. Det er elve dager fra Horeb etter veien mot Seerfjellet til Kaders Barnea. Og det skjedde i det 40. året, i den 11. måneden, på den første dagen i måneden, at Moses talte til Israels sønner i samsvar med alt det Jehova hadde befalt ham angående dem, etter at han hadde beseiret Sihon, Amorittenes konge, som bodde i Heshbon, og kongen i Barsan, som bodde i Ashtaroth, i Edrei. I området ved Jordan, i Moabs land, begynte Moses å forklare denne loven, i det han sa. Jehova vår Gud talte til oss i Horeb og sa, der har bodd lenge nok i dette fjellområdet. Venn om og begi dere i vei og dra inn i Amorittenes fjellområde og til alle deres naboer i Araba, fjellområdet og Shefela og Negev over havets kyst, til Kananernes land, og til Libanon, opp til den store elven, elven Eufrath. Se, jeg legger landet foran dere. Dra inn og ta i eie det landet som Jehova sverget overfor deres fedre, overfor Abraham, Isak og Jakob at han skulle gi dem og deres ett etter dem. «Og nettopp på den tiden sa jeg så dette til dere. Jeg er ikke stand til å bære dere alene. Jehova deres Gud har gjort dere tallrike, og se, dere er i dag så tallrike som himmelene stjerner. Måtte Jehova deres forfedres Gud la dere bli tusen ganger så mange som dere er, og måtte han velsigne dere slik som han har lovt dere.» «Hvordan kan jeg alene bære den byrde det er, og den bør dere er, og deres tretting? Få tak i vise og kloke og erfarne menn fra deres stammer, så jeg kan sette dem til overhoder over dere.» Da svarte dere mig og sa, «Det du har sagt at vi skal gjøre er godt. Dermed tok jeg overhodene for deres stammer, vise og erfarne menn, og satte dem til overhoder over dere.» til førere for tusen, og førere for hundre, og førere for 50 og førere for 10 ti, og til oppsynsmenn for deres stammer. Og videre befalte jeg nettopp på den tiden deres dommere, og sa, Når dere hører på en sak mellom deres brødre, skal dere dømme med rettferdighet mellom en mann og hans bror, eller hans fastboende utlending. Dere skal ikke være partiske når dere dømmer. Dere skal høre på både den lille og den store. Dere skal ikke bli skremt på grunn av en mann, for dommen hører Gud til, og den sak som er for vanskelig for dere skal dere legge fram for mig og jeg skal høre den. Og videre ga jeg dere nettopp på den tiden befaling om alt det som dere skulle gjøre. Så brøt vi opp fra Horeb og begynte å vandre gjennom hele den store og fryktinnytende ødemarken som dere har sett på veien mot Amorittenes fjellområde, slik som Jehova vår Gud hadde befalt oss, og vi kom om sider til Kadesh Barnea. Jeg sa da til dere, «Dere er kommet til Amorittenes fjellområde, som Jehova vår Gud gir oss. Se, Jehova din Gud har overgitt landet til deg. Dra opp, ta det i eie, slik som Jehova dine forfedres Gud har sagt til deg. Vær ikke redd eller skrekslagen. Men dere kom alle sammen fram til meg og sa, «La oss sende noen menn i forveien for oss, så de kan utforske landet for oss og komme tilbake med en melding til oss om den veien som vi skal dra opp på.» og de byene som vi kommer til. Nå viste dette seg å være godt i mine øyne, så jeg tok ut tolv menn blant dere, en for hver stamme. Deretter ventet de om og dro opp i fjellområdet og kom helt til Eskol-Elvedalen og begynte å utspeide den. Og de ga seg til å ta noe av landets frukt i sin hånd og bringe det ned til oss, og de kom så tilbake med melding til oss og sa, «Det landet som Jehova vår Gud gir oss er godt. Men dere ville ikke dra opp. Og dere begynte å sette dere opp mot Jehova deres Guds befaling. Og dere fortsatte å murre i teltene deres og si, «Det var fordi Jehova hatet oss at han førte oss ut av Egypts land for å gi oss i Amorittenes hånd for å tilintetgjøre oss. Hvor drar vi opp? Vore brødre har fått vårt hjerte til å smelte ved å si, «Der så vi et folk som er større og høyere enn vi, byer som er store og befestet til himmelene, ja, også anakittene sønner.» Da sa jeg til dere, «Dere må ikke bli oppskaket eller være redde på grunn av dem. Det er Jehova deres Gud som går foran dere. Han skal kjempe for dere i samsvar med alt det han gjorde for dere i Egypt for øynene på dere, og i Ødemarken, hvor du så hvordan Jehova din Gud bar deg slik som en mann bærer sin sønn hele den veien som dere vandret til dere kom til dette stedet.» Men til tross for dette ordet, trodde dere ikke på Jehova deres Gud som gikk foran dere på veien for å søke ut et sted til dere hvor dere kunne slå leir, ved ill om natten for at dere skulle se hvilken vei dere skulle gå, og ved en sky om dagen. Hele tiden hørte Jehova deres ords røst. Da ble han harm og sverget til det han sa, «Ikke en av disse menn i denne onde generasjonen skal få se det gode landet som jeg sverget at jeg skulle gi deres fedre. Unntatt Kaleb, jeg sønn.» Han skal få se det, og til ham og hans sønner skal jeg det landet som han trådte på, fordi han har fulgt Jehova helt og Och så mig ble Jehova forbittret på for deres skyld, i det han sa, «Heller ikke du skal komme dit in. Josva, nuns sønn, som står fremfor dig, han skal gå dit in. Han har han gjort sterk, for han skal la Israel ta de arv. Og dere små barn, som dere har dette om, til rov vil de bli, og dere sønner, som i dag ikke kjenner eller ondt, de skal gå dit inn, og til dem skal jeg gi det, og de skal ta det i eie. Men dere selv, vend dere i en annen retning, og bryt opp og dra ut i ødemarken langs veien mot Rødehavet.» Da svarte dere og sa til mig: «Vi har syndet mot i hova. Vi...» Vi skal dra opp og kjempe i samsvar med alt det Jehova vår Gud har befalt oss. Dermed spente dere i især deres krigsvåpen om dere, og anså det for lett å dra opp i fjellet. Men Jehova sa til meg, «Si til dem, dere skal ikke dra opp og kjempe, for jeg er ikke midt iblant dere, for at dere ikke skal lide nedelag foran deres finder. Så talte jeg til dere, og dere hørte ikke etter.» men begynte å sette dere opp mot Jehovas befaling og bli opphisset, og dere forsøkte å dra opp i fjellet. Da kom de amorittene som bodde på det fjellet ut for å møte dere, og de satte så etter dere slik som bier gjør, og tog til å spre dere i seier, like til horma. Deretter ventet dere tilbake og begynte å gråte framfor Jehova, men Jehova hørte ikke på deres røst og lyttet ikke til dere. Dermed ble dere boende i kaders i mange dager, så mange dager som dere bodde der.